saru dira indarrean ho oberbukinari aurre egiteko Europako batasunak hartu dituen neurriak. tokiri gabe uzten badigute, alegia eserlekua gabe usten badigute, hegaldia bertan bera geratzen da edo geratzen bada, edo bost ordu baino gehiagoko atzerapena baldin badu, hegazkin konpainiek orain artetzekoak baino kalte ordaina handiagoak eman beharko dizkigute. Berrehun berrogeita hamar euroko kalte ordaina 1000 bostehun kilometro baino gutxiegoko hegaldietan. Larehun eurokoa hiru milata boste unun kilometro arteko hegaldietan Eta hori baino luzagotan seireun eurokoa. Hegaldiak atzeratzen direnean jateko eman beharko digute, behar ditugun telefono deia ordaindu eta horrengo eguner arte itxaron behar bada, hotela ere jarriko digute.